صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى di kitabnya, kitab Tauhid, al-Ladhi huwa hak Allah abid Bab, kaulul Taala. Bab, Firman Allah subhanahu wa taala dalam surah Al Imran, ayat seratus انما ذلك الشيطان يخوف اوليائه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين sunguhnya hanyalah syaitan menakut-nakuti awliyaahu wali wali Allah subhanahu wa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 wa ta'ala min khasyyatihi mushfiqun dan mereka dari takutnya mereka kepada Allah ya khafuna rabbahum min fawqihim mereka takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari atas mereka udu Allah ragaban wa rahaban berdoa kepada Allah dengan mengharap dan takut dari siksaan Allah subhanahu wa ta'ala tatajafa qulubuhum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 Dia takut pada pemerintah yang ghalim. Dia takut pada binatang buas. Dia takut pada ulat berbisa. Dan yang lainnya, yang demikian ini, biasa. فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبْ Allah SWT ketika menyebutkan Nabi Musa AS, dan beliau telah membunuh salah seorang dari uh, suku Fir'aun, lalu kemudian beliau keluar, dan beliau takut sambil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 dia merasa tidak menghormati sesuatu dari selain Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan datangnya bencana seperti rasa takut seorang dari datangnya bencana disebabkan karena patung tertentu ataukah mereka merasa bahwa mereka tidak menunaikan haknya berhala mereka patung atau katurut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 Selalu yang tersakinkan oleh Dia ini disebabkan karena patung Fulan marah atau disebabkan karena wali Fulan mengamuk mula dari selain Allah subhanahu wataala dan ini adalah perbuatan kaum syirikin di zaman jahiliyah. Namp dan termasuk dari ashirku al al-akbar syirik yang besar. wa Waqauluh dan Allah subhanahu wataala berfirman Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman sesungguhnya hanyalah yang memakmurkan masjid masjid Allah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 Mn yang qulu aman bilahi, faida aziyah fil laah, jgla ja fitnatan sikaada bila diantara manusia yang dimaksud dengan min atbagiyyah, yaitu bau dunas, bahawa sebahagian manusia ada yang mengatakan kami mukmin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 Ketika manusia mengganggu dia. Ketika manusia menghalangi dia dan jalan Allah. Dengan berbagai macam siksaan, teror. Intimidasi. Maka dia menganggap itu seperti siksaan Allah Subhanahu SWT. Karena dia menganggap itu seperti siksaan Allah Subhanahu SWT. Maka takutlah dia kepada fitnahnya manusia itu. Kepada cobaannya manusia, gangguannya manusia terhadap dia. Akhirnya.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 Antara ahlul haq dengan ahlul tasannu' Orang hanya berpura-pura saja Dengan ibtilaat Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala Telah menjadikan salah satu sunnatuhu Dari sunnatullah Allah azza wa jalan senantiasa memberikan cobaan itu Kepada ahlul iman Semakin tinggi tingkatan keimanan mereka Semakin mereka mendapatkan berbagai macam ujian dan cobaan yang berat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 Ya. Naam. Syubhat. Naam, dan lain sebagainya. Yang apabila seorang tidak bersabar, dia akan berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kalau amalan tersebut semakin amalan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala, semakin dicintai amalan itu, maka semakin berat pula cobaan. Naam. Seorang yang talib talabul ilmi, seorang yang menuntut ilmu,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 Hadith yang ba'if. Diruatkan bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna min ba'fil yaqin. Sesungguhnya diantara lemahnya keyakinan. Anturudhiyan nasa bisakatillah. Ketika engkau menjadikan manusia ini rida, akan tetapi mendatangkan kemurkan Allah. Wa antah madahum ala rizqillah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 Na'am. Fa tarasulullah sallallahu unduru ila man Ah? Ha? Alaw asfal? Asfal minkum. Wa la tanduru ila man huwa fawqakum. Fa huwa Lihat kepada orang lebih rendah dari kita. Nah. Ya. Jangan melihat orang yang di atas kita. Yang demikian ini agar kalian tidak Merendahkan Menghinakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pada kalian Inna rizkallahi La yajurruhu Hirsu harisin Sesungguhnya rezeki Allah itu Tidaklah bisa diperoleh Dengan usahanya orang-orang yang Berusaha keras Ya, yani seorang itu Tidak mendapatkan rezeki Karena usaha dia semata-mata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 Ittakullah wa ajmilu fit talab. Bertakwala kalian pada Allah. Dan baiklah kalian dalam mencari rezeki. Fa inna nafsan lan tamuta. Hatta tastawfiya rezeki. Sesungguhnya. Satu jiwa tidak akan mati. Tidak akan meninggalkan dunia ini. Sampai sempurna rezekinya. Wa in abta'a anha. Fattakullah wa ajmilu fit talab. Apabila segitu lambat Datangnya kepada kita Ya Apakah pailin Ataukah terkadang kita tidak mendapatkan uh, Rezeki tersebut Diperlambat oleh Allah wa Maka bertakwalah kamu kepada Allah Tetap baik dalam mencari rezeki Ambil yang halal Dan tinggalkan yang diharamkan Terkadang sebagian manusia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 cobaan itu akan selalu mendatangi seorang mukmin agar kemudian Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat siapa dari mereka yang menjadi auliya'uhu. Wa an Aisyah <tuh> radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Tadari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man iltamasaridallah bisakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda 'anhu an-nas wa man altamasa nas bi sakhatillah sahatallahu 'alayhi wa asfata 'alayhi an-nas kata rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang mencari cari keridhaan Allah walaupun manusia murka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 Radiyallahu anhu Maka Allah akan menjadi ridho kepadanya Dan menjadikan manusia nanti akan ridho kepada dia Terkadang ya akhwan Seorang berbuat kebaikan Justru Diteror Justru Orang-orang akan barah kepada dia Nah Dalam kehidupan Dalam banyak contoh Dalam pekerjaan misalnya Sudah menjadi kebiasaan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 Maka, akhwan din, asakumullah, tetap kita mencari sesuatu untuk mendatangkan keridaan Allah. Manusia merukah terserah. Allah Subhanahu wa taala huwal Allah yang membolak-balikkan hati. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala apabila Allah menghendaki dalam mereka untuk mereka cinta kembali kepada ahlu ta'ah. Wa maniltamas ridon tapi kalau orang itu mencari-cari keridaan manusia,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 justru keretaannya manusia bukan keretaan Allah subhanahu wa ta'ala apa mereka tidak dengarkan demikian banyak ancaman-ancaman Allah yang disebutkan Rasulullah SAW ma asfala minal ka'ben fa finnar apa yang terdapat pada dua mata kaki yang menutupi dua mata kaki dari sarungnya dalam meraka salatatun la yukallimhumullah wa la yanzuru ilayhim wa la yuzakihim wa lahum azabun alim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 Mar barang siapa yang mencari-cari kerudaan manusia, tapi mendatangkan kemurkaan Allah, maka Allah akan murka kepada dia, dan Allah akan menjadikan manusia pun akan murka kepadanya. Rawahu Ibn Hibban fi Sahih. Hadis ini diratkan oleh Ibn Hibban dalam Sahihnya, dan hadis ini disebutkan oleh Muḥakkid hadis yang sahih